És dijous 19 de març i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que l'Ajuntament ha celebrat aquest matí una junta de govern virtual per determinar el paquet d'actuacions econòmiques que es prendran per fer front a la crisi del coronavirus. En aquest informatiu també conversarem amb el coordinador de Creu Roja Palafrugell, Florenci Berta, per saber el dia a dia de l'entitat. D'altra banda, la informació comarcal ens portarà a explicar que veïns i veïnes de Begú s'uneixen per elaborar mascaretes. Tornarem cap a casa nostra per posar-nos en contacte més entitats del municipi. Avui ens posem en contacte amb Marisa Grassot, responsable de Càritas Palafrugell i del Centre de Distribució d'Aliments per saber com és el seu dia a dia. I encararem la recta final de l'informatiu de Ràdio Palafrugell frugell d'avui dijous des de la biblioteca que ens portaran una nova recomanació a avui de la mà de la Blanca Llobera Bertran. I acabarem aquest informatiu d'avui amb el dia a dia dels nostres polítics confinats. En aquest cas avui escoltarem a Josep Salvatella, Lluís Ros i Olga Palahir. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell com us hem dit al sumari explicant-vos que l'Ajuntament de Palafrugell ha organitzat aquest matí la primera junta de govern virtual de la història de l'Ajuntament de Palafrugell una junta de govern telemàtica que ha servit per concretar les línies d'actuació enfront al coronavirus. Josep Epiferrer, si us recordeu, passava ahir pels micròfons d'aquesta emissora per avançar algunes de les mesures que es prendrà i que s'han pres en aquesta Junta de Govern. En aquest sentit, la Junta de Govern ha estat enfocada, sobretot, en definir el paquet de mesures econòmiques per fer front a la crisi del coronavirus. Així, durant aquesta reunió telemàtica, cada regidor ha portat les seves propostes. I, i després, en allà, cada un dels regidors, els regidors més o menys implicats en, en, en bastantes àrees, diríem, tant en ocupació de via pública, com d'activitats, com, com de benestar social i Pep i tots aquests faran les seves aportacions i nosaltres calcularem que entre demà i demà passat podrem tenir un llistat de tota, de tota una sèrie de taxes i impostos que quedaran modificats eh, en vistes de la situació que està vivint en el país. D'altra banda, aquesta junta de govern virtual per definir el paquet de mesures econòmiques ha estat especialment sensible amb els col·lectius més vulnerables. Així, quan s'hagin debatut les diverses propostes, aquestes es faran públiques ja hi vam començar a passar alguns llistats i algunes, algunes idees avui continuarem treballant i demà pensem doncs, més o menys lo eh, tenir ja un llistat de, de, de fer-lo públic pensem, no, no, no, no és l'idea nostra d'anar durant alguna de les zones raves sí que, que es va tenir que fer de seguida, donar informació de seguida perquè la gent no pugui dir-lo servir les altres com el llistat elaborat ja al el, el farem públic bon, que tampoc no, no, no té una afectació immediata en el, en el ciutadà doncs, eh, abans d'acabar la setmana el farem públic. No obstant això, si us recordem, la primera mesura ja es va donar a conèixer dilluns i era el no cobrevent per estacionar a la zona blava de Palafrugell. D'altra banda, ahir també us avançàvem que una de les propostes que s'ha aprovat en aquesta Junta de Govern celebrada avui és la de no cobrar la taxa d'ocupació de via pública. I d'altra banda, l'equip de govern també té un altre tema sobre la taula. Es tracta de la reconstrucció del passeig francès de Blanes de Llafranc. L'indret, si us recordeu, més afectat pel temporal glòria que va passar per el nostre país ara fa un parell de mesos. Josep Epí Ferrer apuntava en aquesta sintonia a que han de prendre una decisió en les properes setmanes per tal que aquesta reparació pugui estar a punt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 com una obra urgent a fer, eh, que és la reparació del, del passeig de Francesc del Mat. En aquesta línia, Pi Ferrer apunta que els tècnics de l'àrea d'urbanisme estan operatius treballant en aquest tema. A més explica que estan en converses amb l'empresa que ha de fer les obres per saber la seva disponibilitat. Eh, sobretot també amb l'empresa, perquè ja estàvem acabant de trencar els, els tràmits amb l'empresa que havia de fer-ho, que havia de fer, havia de fer per urgència, i, i també està pendent que l'empresa estigui operativa o no estigui operativa, perquè moltes empreses d'aquest tipus, aquestes més grans, algunes doncs, han, han tancat i no són operatives. En mm. moments que ahir, com vaig parlant, avui el matí no, hi, no hi parlat encara, ahir, com vaig parlant, encara estava a l'espera de, de la contesta, sobretot a l'empresa, i, i de fer la, la tramitació, que per això també fem amb la Junta de Govern demà, i fer la tramitació per tenir. Així doncs, en cas afirmatiu, a la Junta de Govern d'avui... S'hauria d'haver aprovat la tramitació per tal que es puguin començar a fer els treballs en aquest passeig francès de Blanes, una obra municipal estratègica, segons ens definia l'alcalde de Palafrugell. Aquesta Junta de Govern virtual, com dèiem, s'ha celebrat aquest matí. Podeu veure alguna imatge a través de les nostres xarxes socials. Tan bon punt coneguem quin és aquest paquet de mesures de caràcter econòmic que ha aprovat l'Ajuntament de Palafrugell. Us el farem extensible ja sigui a través del 107.8 de la l'FM com també a través de ràdiopalafrugell.cat. Continuem en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dijous 19 de març. I a continuació ens posarem en contacte amb Creu Roja Palafrugell. Des d'aquesta emissora volem saber també com és el dia a dia de les entitats de casa nostra, volem saber si els ha canviat eh, gaire o poc el fet del coronavirus i a continuació doncs, per saber com ha afectat això a Creu Roja Palafrugell ens posem en contacte amb el seu coordinador, Florenci Berta, bon dia. Hola, bon dia. Doncs, Florenci, gràcies per atendre la nostra trucada en el dia d'avui i per parlar d'aquesta doncs, tasca que, que esteu duent a terme també aquests dies. Explica'ns una miqueta com és el vostre dia a dia, si ha canviat gaire respecte a al que feu a la resta de l'any o si el tema de, del, del coronavirus també us, us ha afectat de primera mà. Bé, bueno, clar, el nostre dia a dia ha canviat totalment, no? Perquè fèiem transport de gent gran, el centredia això s'ha tingut que parar, el servei del porta a porta que portaven gent a fer coses dintre de la població també separat, les atencions directes amb els usuaris també separat, però, clar, ara ha canviat una mica la nostra funció dintre de lloc de, de, de, del virus que ens, realment hem de canviar una mica el tema. El que continuem és treballant amb la gent gran, que és el col·le col·lectiu més vulnerable que tenim actualment, i, bueno, comptem amb l'Ajuntament de Palafruyer per estudiar totes les peticions eh, que ens ha de serveis socials. Mm -hmm. En aquest sentit, doncs, esteu també en contacte amb l'Ajuntament. De, de fet, veiem vèiem un, una publicació a les xarxes socials doncs, que també fèieu un servei d'àpats a domicili, no? Sí, és, bueno, aquest servei ja l'estàvem donant igualment. Uh -huh. El que passa és que bueno, ara ens ha augmentat els usuaris perquè hi ha gent que pues, viu sola o la, fa, o la família no la té aquí a prop i que estem mantenint aquest servei de les àpats a domicili. També hem fet eh, moltes peticions, però és, bueno, hem anat a buscar medicació, gent que no pot sortir de casa perquè la seva enfermedad li impedeix sortir a fora. Eh, també tenim alguna petició de poder ajudar gent gran apte a, pues, a portar-li la compra, coses que necessiti, també ho estem cobrint. I bueno, tenim moltes trucades, sobretot de petició entre el tema de mascaretes, per dir-vos que quan el tema de mascaretes no n'hi ha. Eh, nosaltres en tenim molt poques també, les justes per poder treballar el dia a dia. I bueno, la situació per desgràcia és aquesta la que tenim el dia d'avui. La veritat és que sí, nosaltres ahir parlàvem amb l'Hospital de Palamós, amb, amb el Servei de Salut Integrat de Jampordà i ens comentàvem no, que han començat aquesta producció pròpia per, per intentar doncs, tenir el nombre de mascaretes suficients per fer la tasca de forma segura, d'una banda doncs, pels profils professionals, però també per a la gent que que, que, que, els va, que que els va visitar, per als pacients. En aquest cas, vosaltres, com us, com us arriba aquest material? Us de fer càrrec vosaltres de, de la compra d'aquest material? Us arriba per part d'alguna administració pública? Com, com va això, Florenci? i Catalunya, però com pots saber estem, clar no ens ho esperàvem això ningú i bueno, també estem molt curts de recursos menys mal que nosaltres doncs, sempre teníem alguna havíem provès que algun dia passeix alguna cosa, no això, justament no uh -huh. No teníem algunes mascarilles però no les legals, tenim les quirúrgiques, almenys per fer la primera atenció no en el costat a la gent gran sobretot i puguem-nos acobrir quants en tenim però, bé, bueno, ens està arribant també l'ajuda a través de la Teorregia de Catalunya, pots apuntar gotes perquè, clar, som quasi 80 assemblees al territori i totes amb un problema bastant més que jo, per exemple Igualada, que necessita més recursos que, per exemple, nosaltres som a Palafoller. Mm -hmm. En aquest sentit, esteu doncs, rebent també trucades per, per, per si us, uh, podeu subministrar mascaretes o també trucades d'altres tipus de, de dubtes que pugui tenir la gent al voltant del coronavirus? També rebeu aquest tipus de, de trucades, Florenci? La majoria és per temes de... de si tenim mascarilles per tothom, si podem proporcionar que no, actualment no podem, uh -huh. perquè tenim molt poques, eh? realment en tenim poquíssimes. Uh, inclús, també estan mirant a les xarxes com Amazon o eBay per aconseguir anar a menys les quirúrgiques per poder no tenir aquesta primera contacta amb la gent gran si hem d'anar, a part de la gent que mantingui a la nostra distància, però almenys si parles amb ell que tinguis una mica de distància, mantenim una distància, anem al domicili o no i s'ha de tenir sobretot amb gent gran que és principalment és el, el que té més problemes. Mm -hmm. Eh, vosaltres feu aquesta tasca, que, doncs, eh, ja ho feu amb gent gran, doncs us ocupeu tot l'any. Ara, amb aquest col·lectiu tan vulnerable com comentaves a Florenci, també s'han de prendre unes mesures eh, extremes. Eh, vosaltres, eh, quan aneu als domicilis, eh, també intenteu eh, donar aquests consells per a la gent gran i per a la gent que pugui estar al seu càrrec? Sí, quan anem al domicili, si està bé, si alguna cosa, si ha rentat les mans, sobretot, que eh, si no sortirà al carrer, el menys possible i en el cas eh, de doncs, bueno, les persones que tenen més problemes eh, sobretot respiratoris i tal els hi demanen que ens truquin, que ens vagin trucant i intentarem cobrir les necessitats dintre de les nostres possibilitats. Ara actualment eh, ho estem cobrint tres persones, de d'aquestes roja, mm. però ara aquestes tres persones ho podem estar fent i bueno, ens prestem en una xarxa de voluntaris de tinc 40 voluntaris actualment al grup que estan a l'espera de poder-se activar en aquell moment que els necessitem. L important també per nosaltres és ser els menys possibles per poder fer la feina per eh, evitar que entre nosaltres pogués haver-hi algun problema també. També volia preguntar això, com, com ho esteu gestionant eh, la gent que, de voluntaris també si esteu rebent doncs, eh, consultes de, de, de gent que es col·labora habitualment amb vosaltres i diu eh, ostres com ho puc fer, vull col·laborar però eh, ho vull fer també de forma segura esteu fent torns, eh, o sigui com ens explicaves, eh, intenteu no ser gaires persones en un mateix espai, com, com ho esteu gestionant això Florenci? fer les demandes i si en el cas hi ha algun torn, la setmana que hi també de torns, també de persones per evitar tot això. Eh, ens cobrim el màxim que puguem, eh, tenim el pol de mans i ja rendem les mans cada vegada que som i ja entrem. Però, bueno, una cosa important és que rebem peticions de gent del poble per fer voluntariat mm -hmm. a través tant de nostre com a través de, de la xarxa de l'Ajuntament. Ja els hem dit a aquesta gent que els agraïm moltíssim, però no ens podem arriscar a eh, tenir gent... No podem ser molts, jo ja ho la demanda no és tan grossa com tenir necessitat de voluntaris. I com jo ja he comentat, nosaltres tenim una xarxa de 40 voluntaris actius a l'espera d'activacions, si fa falta. Clar, si ja tenim, intentem que els nostres voluntaris eh, siguin els menys possibles que no pugui haver una propagació ha imaginat a la gent que ens demana, que és de molt agrair i faltaria més, mm -hmm. ens demani ajuda per fer de voluntariat. Els hi agraïm moltíssim, però no, no ara mateix, al dia d'ara, mm. l'activitat que tenim i tot, primer, que estan demanant que la gent més estigui a casa, que gent ha de tenir que 10 persones, que tampoc tenim feina per a aquestes 10 persones, tenint una xarxa de voluntària okay. darrere, que els hi agraïm moltíssim, eh? perquè sempre ja sabem que quan hi ha casos d'aquests eh, el que és la, la gent sempre segur que activitat i poder ajudar tot és d'agrair mm -hmm. doncs és, és, és d'agrair també aquesta, aquesta voluntat no, de la gent doncs, de, també de voler ajudar, en aquest cas doncs ara per l'actualitat com està, doncs en aquest cas no, no, no és necessària aquesta ajuda o sigui, més no, és millor extremar la, les precaucions i és millor doncs que no no, no, no no junteu tantes persones en un mateix espai, com dèiem, i nosaltres doncs, avui volíem parlar també amb aquesta entitat de, de casa nostra que fa molts anys que, que fa una tasca molt de servei pel poble, per a la gent gran en aquest cas també ara en els darrers temps, en els darrers mesos i ens volíem posar en contacte amb el seu coordinador, en Florenci Berta que ens ha atès, si sou una persona gran, si necessiteu qualsevol cosa doncs us recordem el número de telèfon de Creu Roja, 972 30 09 92 i allà doncs us atendran el màxim de ràpid possible, com és habitual. Florenci, moltes gràcies i estem en contacte per qualsevol cosa que, que necessiteu. Nosaltres també serem al vostre altaveu una vegada més. Bé, bueno, només fer un petit encís. Les peticions estem només de matí, per tant, que si ha és una cosa molt puntual d'una persona que tingui una necessitat o no tingui família aquí que li pugui cobrir, sempre que ens truquim sempre al demat perquè som alguns més al matí per l'atenció i per fer les sortides. Mm -hmm. Perfecte. Doncs ha fet aclar aquest, aquest apunt. Ara si sí, acomiadem en, en Florenci li donem les gràcies. Gràcies i fins aviat, Florenci. Vinga, vosaltres, que vagi bé. Dociau. No, si, ja. I arribat a l'equador d'aquest informatiu d'avui dijous. És moment per a la informació comarcal destacada de les darreres hores, dels darrers eh, minuts, i és per portar-nos fins a Bagú, i és que aquesta crisi sanitària pel coronavirus també està fent a la població bagurenca, bacurenca doncs, que es faci palesa la faceta més solidària i altruista de la gent. A Bagú... Ha sorgit un grup de voluntaris que s'han organitzat de forma espontània per a fabricar, cosir i distribuir entre la població mascaretes casolanes que serveixin com a protecció bàsica contra el coronavirus per a totes aquelles persones que així ho requereixen, principalment, recordem, gent gran i persones de col·lectius vulnerables. En aquest sentit, la fleca La Palma de Begú posa a disposició de tot aquell qui estigui interessat roba, fil i goma elàstica per elaborar aquestes mascaretes casolanes. L'Ajuntament valora molt positivament aquesta iniciativa solidària i agraeix a tots els seus impulsors i participants la seva col·laboració. En aquest sentit, Maite Selva, alcaldessa de Bogu i regidora de Sanitat, recorda en un comunicat accions com aquestes ens recorden que el suport de la població i el seu compromís són vitals i imprescindibles per a superar aquesta situació tan complicada i fer-ho com un poble encara més unit, ferm, preparat i cohesionat. Maite Selva, a més, també apunta que aquesta i d'altres iniciatives solidàries de la nostra població complementen el treball diari i continuat des de l'àrea de serveis socials duem a terme per atendre i donar respostes a totes les necessitats dels veïns i veïnes, especialment els dels col·lectius més vulnerables. En aquest sentit, des del Consistori també es fa saber que si alguna persona té constància d'algun possible cas que pugui necessitar aquest servei, cal que es posi en contacte amb l'Ajuntament, torcant directament al 972 62 40 20, o també amb la policia local. El telèfon és el 972-6242-00. I seguim posant-nos en contacte amb entitats de casa nostra. Ho farem a continuació per conversar amb el Centre de Distribució d'Aliments de Palafrugell, també amb Càritas Palafrugell. Per tant, doncs ens posem en contacte i saludem a continuació a la seva responsable, Bon dia, Marisa Grassot. Hola, bon dia. Doncs gràcies per atendre la nostra trucada i, com dèiem, arran del coronavirus ens estem posant en contacte amb diverses entitats de Palafrugell que tenen també contacte doncs, amb, amb col·lectius vulnerables, ja sigui gent gran o persones doncs, que necessiten algun tipus de d'atenció. I vosaltres, que tracteu amb famílies doncs, amb pocs recursos. Um, com esteu vivint aquests, uh, aquests dies de, del, des que es va començar aquest confinament del coronavirus i tota aquesta crisi uh, uh, arran d'aquesta pandèmia, Marisa Bueno, mira, nosaltres atenem a tothom exactament igual evidentment és la nostra responsabilitat i a més a més així ens ho volem fer-ho el que passa és que he canviat la manera de fer-ho uh -huh. o sigui, fins ara sabeu que el centre de distribució d'aliments el que té més correcte és que la gent pot entrar, seleccionar tot lo que vol dels aliments, fer la compra doncs pues ara això ho hem reduït a que els voluntaris preparem els lots de Nadal ai, perdona, el dia els lots, preparem els lots que els hi correspon per punts a cada família mm -hmm. i els entreguem quan venen, de forma de que no, no entren dintre del local, no, no s'ajunten amb, amb més gent ¿vale? posem una distància i els entreguem els lots preparats. I ara no poden seleccionar el producte que volen, sinó que els hi entreguem nosaltres preparat. Mm -hmm. He intentat fer alguna mesura, doncs, heu fet aquestes, aquests lots, no? Prepareu ara el material perquè així la gent, els productes, perquè la gent no s'acumuli dins de, del centre de distribució d'aliments. No obstant això, no sé si abans de, del confinament, o sigui dijous de la setmana passada, divendres, eh, vau notar un repunt de més gent, que la gent venia doncs, de forma més, eh, més en massa com es va produir o com es va poder veure en els supermercats de, de tot el, el territori? Bueno, no, perquè saps què passa? Que nosaltres eh, les famílies tenen que venir el dia que tenen assignat mm -hmm. vale? i l'hora que tenen assignada per tant, a nosaltres la gent ha de continuar amb la normativa que tenen de venir dia i hora assignat mm -hmm. hem preparat lots per dir-te que hi hagi molt producte de neteja vale? com principalment lleixiu el gel de dutxa tot això hem preparat lots diferents però quan a de l'adalanxa la gent hem posat a tothom paper de vàter mm -hmm. perquè tothom és el que vol val? però eh, la gent ha de venir quan li toca, vull dir, no hem tingut un repunt tan important com han tingut els supermercats, nosaltres lluns vam tenir 74 famílies ahir en vam tenir 78 o 80 val? Mm -hmm. però és el que està assignat per serveis socials, que és el que toca venir. Per tant, de vosaltres ja teniu una previsió no? de, de, de quanta gent més o menys pot assistir a, cada dia al, al centre, no? Nosaltres tenim la previsió de les persones que tenen que venir i de la quantitat de gènere que es tenen que emportar mm -hmm. segons el número de persones que forma aquest nucli familiar, perquè tenim els punts que l'Ajuntament els ha assignat Per tant, per això podem preparar els lots que realment els hi toquen. Uh -huh. I per part de, de quan prepareu aquests lots amb els productes, si després hi ha alguna família que diu «ostres, mira, és que jo necessitaria eh, poder més això que no pas allò altre que m'heu preparat». També, feu el canvi o, o, o intenteu fer-ho eh, abans de, de fer els, els lots? Uh, no, uh, esclar, abans de fer els lots no ho sabem, perquè nosaltres uh -huh. preparem més o menys que hi hagi de tot, val? per exemple, no sé, te diré, per exemple, posem arròs, posem pasta, posem oli, posem sal, posem sucre, posem llet, eh, posem ous, posem iogurts, grana, cuita, eh, tot això. No ens hem trobat, la veritat és que la sort que tenim és que la gent que ha vingut és molt conscient de la situació i ningú ens ha dit, ah, escolta, és que jo vull canviar. No, la veritat és que tothom ha acceptat i no hem tingut cap problema. Mhm. Mm estem enfocant amb doncs, en la gent que ve a buscar aquests productes, però també ens volem centrar una miqueta en, en vosaltres. Com, com esteu treballant des del Centre de Distribució d'Aliments per intentar doncs, que eh, vosaltres i els voluntaris i voluntàries no, no, sé, no estigueu molta gent en un mateix espai reduït? Com, com esteu valorant, això? No, mira, nosaltres, evidentment, tots estem amb mascareta, amb guants, no? uh -huh. i després... Eh, guardant una distància entre nosaltres mentre estem preparant els lots. O sigui, hem assignat, per dir-te alguna cosa, uns, uns uh, aliments a cada voluntari, que és el que ho té que preparar, de forma que, per tant, cadascú està en el seu sector. Uh -huh. Val? I, llavors, bueno, I així anem treballant com, com podem. Quin problema m'ha veig ara, que no ho sé, eh, perquè ha sigut nou, M'ha veig jo, per exemple, a dilluns, tinc d'anar a carregar molt de, molt de gènere, perquè em fa falta. Sí. Però, en canvi, només pot anar una persona amb la furgoneta. Llavors, aquí tinc un problema, i tinc un problema greu, entens? perquè jo per anar a carregar eh, llet, oli, eh, tot, jo necessito portar-me els voluntaris que m'ajudin. Vale? No sé com ho arreglarem, ja ho veurem. Però la veritat és que en el Centre d'Institut d'Aliments que hi ha hagut molta gent, i això vull que que quedi clar, que tenim molta sort perquè hi ha molta gent que ens ha trucat dient que comptéssim amb ells per tot el que necessites i això és importantíssim, d'acord? Vale? Mm -hmm. um, bueno, anem fent, guardem les distàncies que ens diuen, tenim tots els productes desinfectants, tenim tot, i per almenys n'hem aguantat, no?, que és el que toca. Ara sobre aquesta, aquesta, aquesta incògnita no? de, de, de, com quan hagis d'anar a buscar aquests productes esteu en contacte també amb, amb el centre de distribució de de, de Girona per intentar com podeu gestionar perquè això suposo que deu ser un, un, un problema doncs, eh, que es deu trobar a part del de Palafrugell, altres centres de distribució de aliments de, de, del, sí, de la província sí. no? bueno, Això depèn de si tens el magatzem al, al costat o no vale? nosaltres, tu saps que nosaltres el magatzem de, de amb material, és un local que ja va cedir l'Ajuntament, que és en allà on hi ha l'oficina de turisme eh, anant cap a Montràs. Uh -huh. Llavors vol dir que jo tinc que fer el trasllat des de l'oficina de turisme, sota que tenim el magatzem, fins al CDA a portar els aliments. Si jo tingués el magatzem al costat, aquest problema no el tindria, o sigui, depèn cada CDA on té el seu magatzem. Clar, uh, bueno, haureu de, de solucionar uh, uh, això de forma doncs, individualitzada, no?, més aviat. Exacte, uh -huh. exacte, per, exacte. Doncs uh, bé, si... Sí, sí. I no hem quedat al centre d'un embut, ja està. Clar, uh, uh, això serà una, una, una feina doncs, que poder, els voluntaris hauran de fer, no?, també, d'anar amb el seu propi cotxe poder fins allà per ajudar-te a carregar sí. la furgoneta i després tornar amb tu al centre de distribució, ah, no? Ah, exactament, exactament, sí, sí, és, és així. Exactament. Uh... Però bé, bueno, de veritat que te puc assegurar que aquestes coses, que, que són tan, tan fortes, no? no hi estem acostumats, però et demostra que per la Surgill eh, hi ha una solidaritat amb la gent, perquè qualsevol cosa que dius la gent es sofreix per ajudar-te, vull dir que mm, tenim molta sort en aquest aspecte. Doncs eh, la veritat és que sí, ho, ho veiem cada vegada que hi ha el gran recapte també doncs, que els voluntaris ho, ho demostren molt bé, eh, també. Sí, sí, doncs mira, en mateix el gran recapte, perquè te facis una idea, hem tingut eh, amb, amb aquest cas, vull dir, la gent ens ha trucat, pensa en mi, eh, el que vulgui, si tinc anar a les cases a portar els aliments, vull dir que l'oferiment ha sigut fantàstic. Mm -hmm. Això també t'ho volia preguntar, per acabar, Marisa, el tema de, doncs, de si hi ha alguna família, algunes persones que, doncs, ostres, que jo no puc sortir perquè he estat en contacte amb alguna persona amb... amb... Amb, amb coronavirus i per tant m'haig de cada casa en, en quarantena. També feu aquest servei a domicili? Sí, mira, inclús no simplement gent que nosaltres entenguem en el centre d'institucció d'aliments, sinó si la gent truca serveis socials sí. van, dient, per exemple jo ahir vaig anar a portar a una casa si la gent truca serveis socials i dient, soc persones grans per tant no, no podem sortir a fer la compra i tal o igual, pues, es va fer la compra i se'ls importa a casa. No simplement del centre de distribució d'aliments, sinó eh, si fa una sol·licitud de serveis socials, serveis socials ens truca, o Creu Roja, o nosaltres, així, i anem a fer el servei de, de portals i a casa la compra que ells necessiten. Doncs, eh, Però hem de trucar serveis socials, eh? D'acord, doncs... Vull eh. dir, saps? No directe a nosaltres. Uh -huh. Doncs eh, la gent que, que ens estigui escoltant, com abans conversàvem, de fet, amb Creu Roja per la Fugil, que també fa una tasca similar aquests dies, i per tant Exacte. també ens comentava eh, el tema de, de serveis socials, que en tot cas es, puc, es poden posar en contacte amb ells de forma directa per així doncs, que des de serveis socials tinguin aquesta constància i ho puguin fer servir, ja sigui Creu Roja o amb vosaltres. I res més, eh, la veritat és que jo també volia preguntar si calia fer una crida pel voluntariat, però veig que Marissa ja m'has contestat i m'has dit que eh, ni molt menys, eh, que la gent està respondent d'allò més bé. Sí, sí, la veritat és que sense fer cap crida, com dius, eh, la gent directament s'ha ofert, i que és fantàstic. Doncs res, Marissa, només no volíem saber aquest dia a dia si us feia falta alguna cosa i, i doncs, que sapigueu que, que estem a la vostra disposició per fer d'alta veu, per si necessiteu en algun moment fer alguna reclamació, doncs aquí, aquí ens teniu a, a Ràdio Palafrugin. Moltes gràcies, Marissa. Si alguna si falta, us truquem, no et preocupis. Perfecte, Marissa, doncs fins aviat. Moltes gràcies. Una conversa íntegra amb la responsable del Centre de Distribució d'Aliments de Palafrugell que podreu recuperar en les properes hores a través de radiopalafrugell.cat com també, òbviament, la conversa que us hem ofert anteriorment amb Florenci i Berta. Sí. Encarem ja a la recta final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dijous i un dia més us portem la recomanació lectora que ens arriba des de la Biblioteca de Palafrugell, avui de la mà de la Blanca Llobera Bertran. Infiltrada és un thriller polític que deixa en evidència Corea del Nord, un dels règims més hermètics del món. A través de la història de la Gena, una noia que busca desesperadament a la seva germana Bessona després que desapareixés d'una platja de Corea del Sur en estranyes circumstàncies, l'autor aprofita part d'aquesta novel·la d'espionatge per informar el lector dels horrors de la dictadura que du a terme Kim Jong-il. Amb aquest llibre, i tenint en compte que el relat parteix d'una documentació exhaustiva, ja que l'autor és coneixedor de primera mà d'aquest país, es pot percebre com aquest totalitarisme és dur, tant pels que es mouen per les altres esferes, atès que per qualsevol motiu per insignificant que sigui, pot suposar la seva condemna, com per la població rural, que subsisteix gràcies al comerç il·legal i als subords. Tot és així perquè el dictador té com a única prioritat potenciar l'armament nuclear, per així convertir-se en una amenaça global de primera magnitud. I arribem al final, ara sí, d'aquest informatiu, amb la darrera informació, en aquest cas, amb el dia a dia dels polítics confinats de casa nostra. Us portem avui les paraules que ens han deixat a la nostra, al nostre WhatsApp, el regidor d'Obra Pública, Lluís Ros, la regidora d'Hisenda Pública, Olga Palahir, i el regidor del Museu del Suro, Josep Salvatella. Bon dia, amics de la ràdio. Pregunteu veure què fem els polítics confinats a casa. Bé, doncs, el meu cas, quan, quan la meva dona deixa de donar-me ordres, escombra aquí, neteja allò, ordena l'altre, és, és broma, però també ho faig, eh, el que faig molt és exercici. O sigui A casa tinc una bicicleta estàtica, últimament he estat en un centre de fisioteràpia i vaig fer exercicis. Eh, una de les meves àrees és fer crucigrames, que per cert ja les estic acabant, i el que no m'he posat encara i també m'agrada molt és cuinar. O sigui, que de coses per fer a casa n'hi han moltes. En fi, eh, que tingueu un bon matí. Bon dia, Palà Frigellencs. Doncs bé, jo també estic aquí confinada a casa amb el meu home, que aquesta setmana eh, de casualitat s'havia demanat festa, i també amb la meva filla de nou mesos i mig. Uh, res, estem els tres aquí a casa. Uh, per sort tenim una casa antiga que hem estat reformant durant els últims dos anys i ara doncs el meu home s'està dedicant a fer feinetes que teníem pendents per aquí casa, pintar mobles, arreglar arreglar coses, penjar quadros i, i també doncs, estem cuidant la nostra petita filla que no sé si la sentiu aquí de fons però porta dos dies una mica malaltona, li estan sortint les dents, li fan mal i només vol estar a coll. Per tant, la meva tasca principal és fer de sofà de la mar i quan bueno, quan està més bé ens doncs jugar molt amb ella i doncs, també estem fent feinetes per casa, no? aprofitem doncs, per, per netejar, fer rentadores. Um, però bé, bàsicament el que més estem fent és passar estones amb família, uh, fer música per la mar perquè s'animi, jugar amb ella i, i relaxar-nos i ja està. Molts ànims a tots amb el confinament. I sobretot a les persones que, que estan soles, doncs bé, feu ús de les tecnologies, agafeu el telèfon, truqueu a algú estimat no? i, i parleu-hi. Ara tenim tots l'oportunitat de fer aquelles coses que, que ens hem perdut, no? Sobretot parlar, parlar molt i, i jugar jocs de taula o, o passar estones simplement en família, no? I, I res, uh, molts ànims, molts ànims a tothom, que això és pel bé, de, pel, bé de, pel bé de tots i res més. Vinga, una abraçada a tothom. Bon dia. En el tercer dia de confinament, seguint les indicacions del nostre govern, es pot dir que ja començo a habituar-me a la nova normalitat o a normalitzar l'excepcionalitat, com es vulgui dir, com intentant eh, seguir una rutina que inclogui en la mesura del possible les activitats eh, habituals, encara que sigui de manera telemàtica, i aprofitant per fer moltes coses que eh, habitualment no trobo mai el moment de, de posar-m'hi. En el dia a dia estic en contacte amb l'alcalde i amb els companys de l'Ajuntament eh, per WhatsApp o per telèfon, Uh, segueixo l'actualitat informativa del país i del municipi i intento fer difusió d'aquelles informacions d'interès públic uh, de fons oficials a través de les, de les xarxes i a part d'això uh, també profito per avançar feina en les meves àrees de, de gestió i en aquells temes d'interès general del municipi com, com per exemple el pla director urbanístic que tenim sobre la taula i bé, amb tot això tampoc tinc gaire temps per reborrir me la veritat mm, en fi, molts ànims a totes i a tots confiança plena en les nostres autoritats i en nosaltres mateixos i ens en sortirem Agraïm doncs als nostres polítics que també ens facin arribar els seus talls de veu, els seus vídeos en el cas de Josep Salvatella i animem a tota la gent que ens estigui escoltant a que faci el mateix, a que ens expliqui com esteu vivint aquest dia a dia de confinament, com esteu passant les hores, si a més a més de fer teletreball, doncs, eh, quan, teniu, eh, quan heu acabat la vostra feina diària, doncs, a què us dediqueu a fer, heu començat algun llibre, alguna sèrie, que, què esteu fent, heu pres una nova recepta, tot el que vulgueu, ens ho podeu explicar a través del WhatsApp, de Ràdio Palafrugell us recordem una vegada més. És el Ens Podeu enviar les, vostre, les vostres notes de veu i també els vostres video selfies. I fins aquí aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui 19 de març, dia del Pare, dia de, també del doncs, Sant de Sant Josep, Santes Josepes. quedeu tots felicitats. I nosaltres ens retrobem demà a la mateixa hora, us recordem però abans d'acomidar-nos que tota la informació passa a continuació per radiopalafrugell.cat, també les nostres xarxes socials per mantenir-vos informats de tot el que succeeix a Palafrugell i també el més important de la comarca a través de la nostra pàgina web. Nosaltres ens retrobem demà, que passeu un molt bon dia.